Åh, oh, Martin, du gör mig galen. Mm, ja, fast jag tror nog att det är du själv som väljer att bli galen. Mm, och så, vad snackar du om? Nej, men det är Kai Pollack som säger det. Vadå Kai? Han säger det. jag blir bara ännu argare nu. Jag blir, jag blir förbannad. Men lyssna här nu. Du gör mig helt förbannad. Tänk så här. Sanningen är att det är dina tankar om mig som gör dig förbannad. Nu går jag. Don't tell me that your life is dull and Hej välkomna till avsnitt 81 av Bonuspappan och Plusmaman. En podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Jag är så ivrig så jag skulle vilja säga direkt nu. Att veckans gäst är ju Kai Pollack. Ja, han är ju fantastisk. Han var faktiskt statistiker från början och sen blev han författare, flitig föreläsare och Oscarsnominerad filmregissör. Han brukar väl kallas för Sveriges mesta föreläsare? Jag tror han är uppe i en halv miljon lyssnare nu på olika föreläsningar, live alltså. Jag hade jättegärna gått på en sån föreläsning. Mm. Hint, hint, julafton snart. <laughs> och sen så känner ju många till honom genom filmen Så som i himlen. Som ju nådde in i många svenska hjärtan och som nu spelas som musikal. Och Stockholm. den nådde ju verkligen in i våra hjärtan för vi satt ju och började båda två. Ja, fantastiskt. Både hela storyn och gestaltningen och rollprestationerna där. Musiken också som är ju helt nyskriven. Som inte är med i filmen, utan mm. en enda låt. Och Karin, hans fru, har ju varit med och skrivit mm. låttexterna. Just det, och själva manuset också. Ja, jättekul att se. Ja, det är verkligen en musikal som vi rekommenderar varmt. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd. Som har fått en ny kostym kan man säga. Både på webben och i pappret. Ja, jag tycker själv att den ser lite elegantare ut. Och lite luftigare, lite mer... Svenska Dagbladet kanske. Jag tycker den ser lite stiligare och torrare ut. Mm. Och det ska vara ge ros och ris samtidigt. Det är nog meningen att vi inte ska blaffa på så mycket utan eh, låta innehållet tala. Mm. Läs den på webben eller i pappersform. www.hm.se Ni har väl inte missat att ni kan köpa erotikspelet som vi bäddar får vi ligga till ett väldigt förmånligt pris. Just det, de... Pratade vi ju med i förra avsnittet, de två skaparna som kallar sig Ebbalovin. Mm. Och uppger ni koden PlusMamma så får ni hela 50 kronors rabatt. Det betyder att spelet bara kostar 159, inga andra kostnader tillkommer, istället för 209. Ja, just det. Det är ju sammanlagt 25 procent billigare då. Kan man ju köpa två. Mm -hmm. En till sig själv och en, en till julklapp. Mormor. Ja, en julklapp till mormor vet jag inte, men. Varför inte till mormor? Du tänker att... Uh, det är så många som även... tror att äldre människor inte har ett sexliv. Nej. De har vi... ju haft sex längre <laughs> än de som är yngre, kan man säga, egentligen. I, längre i timmar eller längre i, I all, gång, alla eller? Tids, Ja, alla tidsmätningar. Ja, så kan det vara. Mm. På mitt äldreboende, där uh, kör vi fredagsfräckisar på fredagarna och du, de fräckisarna som de kan, de är, får mig att råda, kan jag säga. <laughs> Ja, det har ju varit en barnlös vecka egentligen. Men Helle kom ju redan i Den tisdags. var ju inte speciellt barnlös eftersom barnveckan slutade på måndagen. Och sen fick vi Helle på tisdagen. Så man kan väl säga att i så fall var en barnlös natt möjligtvis. <laughs> ja, just det. Det var det. Och Helle var ju även med oss nu nere i Malmö. Och innan vi åkte till Malmö så hade ju Helle och hennes klasskompisar sitt första välgörenhets Lucia-tåg mm. på Östergårdens dagverksamhet. Och det var ju mycket lyckat. Både barnen och de gamla tyckte att det var lika roligt. De som uppträdde tyckte det var roligt och de som tittade tyckte det var roligt. Det var bara. Ja, de körde roligt. ju lite spontana, lite extra, sa på spanska, någon extra låt till exempel. Då. Lite den här dansen, vad kallas den? Flossa. Flossa, de flossade för den gamla Från också. Fortnite, ja, det var väldigt det. uppskattat. Mm. Nej men det var himla kul och jag fick äran att skjutsa sex stycken åttaåringar i samma bil på samma gång. Ja, det, det var imponerande måste mm. jag säga. Det gick bra. Sen åkte vi ju ner på fredag direkt efter jobbet till Sveriges tredje största stad. Och fastnade i en bilkö. Ja just det, det var i landskrona, det var lite segt. Men sen fick vi i alla fall träffa Stina och Thomas som har varit med. I podden. Från familjeträdet. Just det. Och Lilly och Marcus som var med när vi testade glada par. Det roliga är ju att vi tror ju att vi hade träffat Marcus innan. Eftersom han hade varit med i podden. Och vi har träffat Lilly. Mm. Men vi hade ju inte träffat honom för. Vi har bara pratat med honom på telefon. Men det Marcus, kändes ja. som att vi hade känt honom länge. För det var väldigt trevligt. Och vi hoppas att vi kan få träffas igen. Det gör vi absolut. Och sen så har vi ju gjort då. Lite kommande intervjuer. Jag vet inte om vi ska avslöja vilka vi har träffat. Kan man säga så? Vi har gjort kommande intervjuer. Intervjuer till kommande avsnitt heter till det. är rätt bättre. Mm. Jo, men det tycker jag vi kan avslöja. Teasers liksom. Ja, vi var ute nära Sturup och intervjuade Thomas Järvheden. Komiker och musiker som nu har en av huvudrollerna i musikalen Annie. Och sen så fick vi leka taxi till några av skådespelarna i... Musikalen. Ja just det, det var ju Nina Pressing bland annat skussade vi och sen träffade vi även Emilie Dybeck som också är med i samma musikal. Och vi kan väl absolut säga att vi rekommenderar den för att både du och jag och Helle tyckte att det var en väldigt bra musikal. Jättebra sång och härliga barnskådisar. Absolut. Det är en klart trevlig familjeföreställning. Tummen upp för den. Sen intervjuade vi ett par i Sjöbo. Just det, de är ju en bonusfamilj Maria och Christian. Och de har ju bland annat bott sex personer i en två. Precis ingen kan gnälla förrän man har bott sex personer i en två. Med bara ett litet badrum. Det är imponerande och lite skrämmande. Det får ni höra längre fram. Och även lite hur bloggaren Tommy Tott har haft det. Bland annat när han kom ut som homosexuell. Och han hade ju sju tyskon. Så jag undrar lite hur han bodde. Just det. I uppväxten. <laughs> mm. Och sen avslutade vi med att träffa lite gamla kompisar, Fadi och hans familj och sen Sofia och hennes familj i Lund. Jag tycker det är skönt att avsluta våra sådana här massiva helger med att träffa folk som vi har känt länge mm. på något sätt. Uppdatera lite och Det är faktiskt... härligt att träffa nya människor och det är roligt och givande men det tar ganska mycket så här energi. Man mm. är ganska slut nu känner jag. Men det var kul att titta på gamla foton till exempel från när du gick i gymnasiet. Jag har ju sett några bilder, men det var några nya också. En del saker bör aldrig talas om. <laughs> en sak som det bör talas om, det är ju Kai Pollack. Ja. Och han är ju din guru. Han är min guru och min ledstjärna och vän. Det var fantastiskt att få träffa honom. Och jag var i djup andakt. Jag tänkte lite att, tänk om jag inte liksom får fram ett enda ljud. Men det gjorde jag tydligen när det blev en intervju. <laughs> och till och med Kai tyckte att det var härlig stämning. Och mm. att vi fick en bra sätt det ska bli kul att höra den nu. Mm. Vi träffade honom i Sundbyberg i en arbetslägenhet som man har där. Och där på väggarna satt massa lappar som är då scener till hans kommande långfilm. Som vi kanske får se på bio, vad kan det vara? 2020 någonting eller 2021. Du har aldrig önskat så mycket att du hade fotografiskt minne. Nej just det, jag skulle memorera storyn. Nej då, det ska bli jättespännande att se den. Men först så får ni höra Kai berätta lite, bland annat om de två olika bonusfamiljer han har varit en del om. Och det är sånt som jag tror att han inte har berättat så mycket om tidigare. Så nu kommer Kai Pollack och även en lite knarrande gammal härlig trästol kommer ni höra också. Hej och välkommen till podden Kai Pollack. Tack så då. Tack så då. Och välkommen till oss till Sundbyberg. Är vi här nu. Och ditt lilla arbetsrum. Det här nästa film planeras bland annat då, det? Ja, det är det. Och det är väl hemligt förstås det, det är hemligt, till. Det är hemligt. <laughs> ja. Ja. Vi eh, brukar ju prata om olika slags familjer och särskilt de ombildade familjerna, bonusfamiljerna. Vad har du för erfarenhet där? Ja, mitt första äktenskap, där mötte jag då Anna-Maria som jag blev förälskad i. Och hon hade då, hon var nyskild och hade två pojkar. Mm. Anders och Martin, de var då tre år och ett och ett, och ett halvt år. Så väldigt små. Uh -huh. Och då kom jag ju att bli pappa för dem. Uh -huh. Och det var en fantastisk upplevelse, hade bara roligt. Hade ni ja, dem på heltid att de ja, var ja. hemma och se Ja, precis. Eller hon hade mm. dem ju på heltid.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 så de var där tills de blev eh, stora trånglingar. Då flyttade de till mamman. Ah, så du hade alla tre? Alla tre hade ah. jag. Det är också lite ovanligt. Ah, det var, var väldigt ovanligt. Vad pratade <laughs> du om? 60-tal? 75-tal? Äh, 75 mm, just det, 45 ungefär. Då var det väldigt ovanligt. Ja, det var väldigt ovanligt. Jag hade en väldigt bra kvinnlig advokat som hjälpte mig. Det var ah. otänkbart för mig faktiskt att... Eh, Ja, bli inte bara kvar ha Jenny då i alla fall. Som då jag kände väldigt. Ja. Hon, jag är ju, hon är ju min också. Ja, ja. Men det blev så. Plus alla de här kompisar. Ja, ja. Jag vet att jag kunde komma hem och det var liksom 20 par skor i hallen. Men vi hade väldigt bra, väldigt roligt. Och sen så var du med om då att starta en ny familj. Ja, det hände ju miraklet att jag blev kanonkär.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 Karin har varit fantastisk. Jag brukar tacka henne för det. För så eh, som hon älskar Jenny. Mm. Mm. Hon har tagit henne. Så vi har ju fyra barn brukar vi säga. Va? Mm. Men fick hon ni backa lite i början där? och, ja, och ja, känna? det var henne? ju väldigt. Det var mycket starkt. Det var dramatiskt i början. Vi var nog kloka i Karin och jag. Vi var så kära <laughs> att vi inte tog inte hänsyn till henne.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 Dina bonus-söner då, Anders och Martin... Ja, de är ju vuxna. ...hade nu. flyttat iväg redan då, ja. Men... Då hade de flyttat ja. iväg. Precis, då var Jenny 15-16 år. alltså mm. när jag träffade Carl. Mm. Blev det någon skillnad för Jenny att få syskon? Kände hon... Nej, hon var jätteglad i ja. oj, oj, oj. Jag så menar, då blev hon först... stora syster. Ja, det var så fort du... första barnet kom... Så hon var jätte, jätteglad. Mm. Mm. Så det tyckte hon var. Det var inga problem. Mm. Det var, de var alla problem borta. Mm. Mm. Så hon älskar ju våra tre barn ja. som sina ha. syskon. Så det har inte varit några stora tragedier <laughs> genom bonusfamiljen. Det har det inte varit. I bonusfamiljen så är det oftast relationen bonusbarn och bonusföräldrar som ibland kan vara Problematiskt, ibland i början och ibland så dras det kanske ut Vi får många brev som handlar om just det Speciellt från bonusföräldrar som har svårt att knyta an till sitt bonusbarn Men de vill ju ändå ha hjälp hur de ska tänka bättre om den relationen om man säger så Ja, ja. Jo, det känner man ju igen, det gäller ju alla relationer generellt mm. När man möter någon som man, där man får en besvärlig relation, där det är jobbigt Enda sättet är ju att börja fokusera Och då menar jag systematiskt Arbeta med att hitta de eh, goda egenskaperna Som den personen har Det finns inget annat sätt Nej. <laughs> Även Du har en jobbrelation med någon eh, Som kan vara fruktansvärt jobbig eh, och oh, man ligger sömnlös och önskar att livet skulle vara bättre Om inte den personen fanns men det finns ingen väg, annan väg än att ändra sina... All förändring går via tankarna. Ja, du måste börja hitta... Men han har ändå den goda egenskapen mm. Mm. Och han har också varit barn en gång. Och mm. han har inte haft det så lätt att fokusera bara på de goda egenskaperna. Och det måste man aktivt arbeta med. Eh, det är nästan skriva. Och en god egenskap han har, det är faktiskt det... Och så en till god egenskap han faktiskt har, det är också det. Men okej, okay, men han kan vara väldigt jobbig. och jo, Men och så en, en tredje god egenskap, det är faktiskt det. Ja. Och jag kommer att se på den personen på ett annorlunda sätt nästa gång. Mm. Har du några speciella verktyg man använder då? Tycker du att man ska skriva eller ska man visualisera? Ja, alltså, jag sa ju förut, aktivt arbeta. För annars så funkar det inte. Man måste medvetet bearbeta sin relation- man kan skriva, och, men samtidigt visualisera. Mm. Det vill säga, se den personen och just i den goda egenskapen. Då förändras jag inuti mig själv. Mm. Jag, sen när jag möter den personen så kommer jag på något sätt att vara annorlunda. Mm. Ehm, och sen tar man nästa egenskap och så faktiskt visualiserar och ser på den i personen mm. i den egenskapen. då sker en liten föräldrevit, mm. mm. för vi har alla haft fiender som har gjort att man har legat sömnlös. Mm. Har man ju haft i jobbet har jag haft sådana mm. fiender som mm. så man, man önskar att livet skulle vara annorlunda, på <laughs> den inte fanns mm. Men, mm. i en bonusvermi så finns ju också. Nu ska vi inte kalla dem fiender, men många Nej. uttrycker ju som en bonusförälder. Att de har jobbit med sitt bonusbarns ja. förälder. Och den känner de ju inte, kanske inte träffar nej, på samma sätt. Nej. Det kan vara svårt att hitta någonting, mm, mm. egenskaper som man inte ja. känner personen. Ja, men ja, de ja. påverkar ju ändå bonusfamiljen. Har du några tips hur man kan tänka där med ja. personer som finns lite i utkanten men ändå? Mm. Alltså, då när jag träffade anna -Maria, då hon var nyskild. Då träffade jag hennes man och vi fick en helt fantastisk relation. Han var, alltså det var väldigt bra. Sen när vi i vår relation, Anna med jag har problem och skilsmässa, mm. Då kunde jag ringa honom och prata med honom. Ja. Vi blev väldigt nära vänner. Ja, det var häftigt. Ja, så det där har jag inte typ bara ingen erfarenhet, ingen erfarenhet om man säger nej. det. Jag har inte. Men... Men det blev ju ändå att du tog hand om hans barn. Ja, och Så det är precis. Lite och han, han själv var i den situationen att han inte klarade mm. av det. Så han var bara tacksam. Ja. Han är död nu. Mm. Men det är samma sak igen. Samma sak alltså, igen. Alltså om du har problem med då denna pappa. Ja. Mm. ja, vad kan du göra? Det finns inget annat sätt. Nej. All förändring börjar med mina tankar. Det går inte att bestämma sig så här, ja, vi kallar honom Olle nu. Mm. Ja, nästa gång jag möter Olle ska jag vara snäll mot Olle. Det funkar inte. Okay. För att det tar en och en halv timme så, så faller man igenom. Det enda sättet att förändra min relation med Olle det är att börja jobba med mina tankar om Olle. Mm. Det finns ingen annan väg. Mm. Det är, den enda som tjänar på det är ju jag själv. Mm. därför att jag kommer att bli förändrad och varför har jag problem med Olle det är ju inte bara Olle eh, som är problemet utan det är även jag och då jag har ju kommit in i hans familj mm. eller gamla familj och så vidare det är ju inte lätt för Olle mm. Mm. men jag måste ändra mina tankar om Olle mm. inget annat sätt finns mm. Jag tänker, du blev ju pappa i då två olika delar av livet. Och ja, ja, blev jag. Blev skillnad? Agerade du annorlunda i din andra när du var då som du sa 48 eller lite så? Ja, då var jag ju en äldre man. Ja. Jag var ju eh, 27-28 år när jag träffade de två första pojkarna. Mm. Och vad jag upptäckte naturligtvis var att eh, jag orkade inte lika länge gå med dem på ryggen. För att jag är helt enkelt äldre. Och, och, men det kan jag inte säga. Jag tyckte det var lika roligt Nej. att vara med barn. där så alltså, Det var roligt, jag hade roligt på, på det sätt som jag kan. Egentligen så är det också ett rå som jag tycker jag sakta har lärt mig. Jag ska bara göra det jag själv verkligen tycker det är roligt att göra. Mm. Tycker jag det är roligt att sitta med, och jobba med Lego, okej okay, då ska jag göra det. Men om jag inte tycker det är roligt att jobba med Lego, då ska jag inte göra det. Mm. Utan jag ska hitta det som jag verkligen själv känner att jag sant tycker det är underbart roligt. Och där barnet mm. då också mm. tycker det är roligt, då blir det en stund av, om vi säger autentisk närvaro mm. Mm. och det är det som funkar om det så bara är tio minuter men tio minuter autentisk närvaro för ett barn det är mm. guld, det är äkta liv som räknas mm. inte fejkat liv räknas inte Nej för du tänker att barnen kan känna av det om någon faktiskt pliktskyldigt barn Exakt. <här> Exakt, det känner man ju av direkt mm. Mm. det känner även vi av direkt mm. Mm. Det är, är den personen sant närvarande här eller inte? Mm. Mm. Jag har hört dig säga att det handlar inte om den andra utan det handlar om någonting som jag har lärt mig. Så att om jag irriterar mig väldigt mycket på andra människor så är det någonting jag har. Absolut, absolut. I bonusfamiljer så våran vår erfarenhet, vi har ju pratat med väldigt många, att de irriterar sig väldigt mycket. Kanske på sitt bonusbarn eller sitt bonusbarns förälder eller, ja, eller sin det här partner. Är toppe, det är ju toppen du Ja, och då tänker jag. De vill ju gärna vända det här på något sätt. En, en tanke som är så fantastiskt bra och som man själv har nytta av det är ju att se den personen som utsänd i mitt liv. Aha. Den personen är utsänd i mitt liv för att jag ska lära mig någonting. Annars hade jag inte haft några problem. Mm. Utan har jag problem med en person, se den som utsänd- i mitt liv för att jag ska lära mig någonting- så får jag en annan attityd. Mm, mm. Den här personen står här i mitt liv- därför att jag ska öva mig <laughs> på yeah, någonting. Med någonting, ja. Jag ska lära mig någonting. Ja. Irritationen och problemet har ju ett syfte. Jag klistrar på min allmännacka varje år- en grej som det här året ska jag öva på det. Aha. Och det är när du kommer i en svår situation- så finns det ett syfte med det mm. Mm. Syftet är att du i den här situationen Ska träna dig att inte vara offer Så att när du möter en person som du har ett problem med Så finns det ett syfte med det Syftet är att du ska träna dig att inte vara offer Det vill säga att inte bli störd, irriterad, förbannad, Då är jag offer Syftet är att jag ska träna mig att behålla min närvaro då är jag en mästare om jag klarar det. det med en relation som jag har ett problem med och klarar jag av att lyckas komma dit. Att jag kan behålla min närvaro Det ska jag var den jag var ämnad att vara. Ja, ja. Då har jag klarat det. Då har man klarat sitt prov. Ja, då har man klarat sitt prov. Ah. Och, då, och då har jag utvecklats. Det är ju givet. Det låter nästan lite andligt eller buddhistiskt nästan, eller jag vet inte. Ja, det, det, det är en naturligtvis en buddhistisk tanke. Ja. Men det är en tanke som kan hjälpa mig att få en ny attityd. Som jag sa tidigare mm. det går inte att bestämma sig nu ska jag vara snäll mot Olle. Mm. Det funkar inte. Mm. Det går bara att ändra sig inifrån. Mm. Då kommer det hända någonting. Men säger du också då att inte ens du är fullärd? Absolut, ja, inte ens jag ja, ingen i fullärd. Det är ytterst få människor som är fullärda. Mm. Kanske, ja. ja. Men det måste ändå gå är... snabbare för dig. Nej, ja. ja, det vet jag inte När heller. Blir det vet blir irriterad. Jag inte heller. Ja, jag blir också irriterad och, på, och tycker andra människor är jätteproblem och allt möjligt. Men jag har lärt mig många tekniker för att ja, jobba med det. det. Mm. Jag kan berätta, när jag gjorde Så som i himlen, mm. så jag gjorde för första gången en sak som var fantastisk. Ett filmteam består av 25 människor, mm. säger vi va? Och en filminspelning är många gånger mycket pressande. Som det händer där att oh, man kan bli irriterad, dåliga sidor hos den kan dyka upp, att tiden plötsligt har gått ut, vad ni måste bryta nu. Nej, men vi är inte färdiga om allt möjligt. här va? Och Så för att behålla min närvaro och ingen människa gör en film ensam. enda människa i filmen är medskapare i om man får guld på filmremsan, eller om man inte får guld på filmremsan. När vi började så började en fotograf ta ett foto av varje en i teamet. Mm. Så jag hade en bunt med 25-30 foton på alla medarbetare i teamet. Och varje morgon gick jag upp tidigt och satte mig, det tog säkert en halvtimme, i en stol. Och tog första bild och valde att fokusera på en sak som är fantastisk med just den personen. Mm. – Om vi tar nu kanske Anna kommer upp. Anna, du är kostymassistent på den här filmen. En sak jag uppskattar hos dig, Anna, det är... – mm. Det du gjorde just på den... All den energi du la ner för att få fram just den rätta färgen på hennes klänning. Det var helt fantastiskt. Tack ska du ha, Anna. Så tog jag nästa. Mm. Och om du, gör, om du tänker på vad som händer, om du sätter dig och fokuserar på tacksamhet... På 25-30 människor. Mm. Då är jag helt förändrad efteråt. Mm. När jag åker, sitter i bilen och åker till teammötet på morgonen så börjar jag längta efter mm. att se dem. Det är alltså samma sak igen som vi pratade om tidigare. Det är så att enda jag kan förändra är mig själv. Mm. Det var helt otroligt. Jag kunde också då säga till varje människa, ge uppskattning, sann uppskattning. Kanske mötte jag Anna där på morgonen och då kunde jag säga till Anna, du Anna, en grej som är fantastisk. Alltså att vi fick rätt färg på den där klänningen och allt jobb du hade fick 15 taxkar och Anna. Och hon kände att det var helt sant. Det förändrade mig. Jag kan inte förändra filmteamet, men det förändrade mig så. Det är det bästa jag har gjort. Det var en waldorf innan som lärde mig detta. Mm -hmm. Hon hade 18 barn i sin klass. Hon satt varje morgon och hade klistat upp de här 18 fotona på en pappskiva. Hon satt varje morgon och fokuserade på varje barn. En tanke som var... Just det barnet hade en god egenskap. Mm. Pelle. Ja. Du har mycket energi. Det är bra för den här planeten. vad det var. Men hon sa hemligheten. När jag har gjort det så kan jag möta varje barn med sant och äkta leende mm. i dörren mm. på morgonen. Mm. Så egentligen är det... Så har vi pratat hela tiden egentligen om samma sak. Mm. Ja, det är intressant faktiskt. För att enda jag kan förändra i mig själv. Mm. Och bum, då sker ett mirakel. Om man kan möta Olle... Nästa gång med ett sant och äkta leende då har det skett någonting. Mm. Mm. Mm. Det är ett bra tips, man kan ju göra, ta och klistra upp foton och det titta. Det är ett väldigt ja. bra Och jag har ju berättat det, detta på föreläsningar. Och efteråt har jag mött människor i olika sammanhang. Du, du, det där, jag har gjort det med killarna på jobbet. Nej. Varje morgon tittar jag på dem. Mm. Det funkar. Mm. Mm. Tror att det hittade in i filmen också För den nådde ut på ett otroligt sätt Det är fullständigt övertygad om Kommer rakt in i hela det svenska folkskämen ja, ja, det är fullständigt övertygad om För alla blir med Och, mm. och gjorde, och, det, där gjorde extra. det där För ja. man kan inte göra en film ensam ja. det är ju alla var med och skapade den filmen Och den har så mycket värme Och ja. så mycket kärlek i sig Så den brände igenom mm. Det är absolut mm. övertygad om mm. Jag har tänkt på en liten, ja. för att växla lite spår, ja, jag har varit det. på en föreläsning med dig ja. men en liten, bara på skoj, sak som jag har undrat över ja. Det är variationsskattningar baserade på kvadratiska former av ordnade variabler <laughs> Ja, det är, nu hänger inte med. det är titeln på min avvandling Ja, just det, ja, just det. För du är statistiker Ja, matematisk statistiker ja. var jag Ja, det är riktigt. Och det är till och med en avhandling på det. Så du är filosofielicentiat? Ja, det är jag. Har du haft någon användning av det? Inte rent praktiskt, mm. men däremot har jag haft användning av träning i det, kan man säga, logiska tänkandet. Aha. Som vi fick man ju öva som bara femtande mm. för att kunna klara av det. Det har haft övning. Mm. Ingenting man gör är någonsin förspillat. Så är det väl men sen som sagt så har du ju blivit författare, föreläsare, ja, filmare ja, och, det, och... ja det är en bra grej det gick att vända yrkesbanan så att säga mm -hmm. Jag tror att det har jag har min pappa att tacka för, för jag tänkte, tänkte ofta på mig, min pappa. Han, han sa alltid till mig då när man skulle gick omkring, när man var 20 och funderade på om man skulle bli. Ska jag bli tandläkare när jag ordnar och får i ryggen? Nej, ska jag bli det? Ska jag bli det och det? Så sa han, det enda som är viktigt är att du blir lycklig, mm. att du blir lycklig. Mm. Jag fick ju en väldig glädje när jag bytte barn. Jag kände mm. att jag inte riktigt var rätt när jag var på universitetet Nej. Sen när jag bytte banan så fick jag en väldig energi mm. och glädje Och fortfarande otrolig energi och fortfarande verksam Även om du egentligen har passerat pensionsåldern då. <laughs> För länge sedan <laughs> ja. Vad har du på gång just nu förutom den hemliga filmen? Ja, jag föreläste ju fortfarande mm. Inte lika mycket nu som man gjort förut, därför nu tar den filmen så pass mycket energi, men jag föreläste ju med jämna mellanrum. Du har väl nästan svensk rekord i föreläsningar, kan jag <laughs> Ja, jag har nog mest människor. De ja. räknade ut alldeles nyligen att, ja, vi absolut säkert har föreläst för över en halv miljon människor. <laughs> Oj då. <laughs> det är härligt, dina tankar finns överallt och nu finns de även i våran podd. Ja, det är spännande. Så vi får sprida vidare mm, till det är roligt. nya lyssnare, nya familjer. Tack så jättemycket för att vi fick komma och för att du berättade det, det du vet och kan. Mm, tack för att du själv. Det var en rolig stund. Tack. Mm, tack. tack. Vi tackar Kaj. Mm. Och själv känner jag ju att nu har jag ju pikat. Nu finns det liksom ingen mer som jag hellre skulle ha vilat ha med. Alltså det här är ju min Drämjöst. vita val. Mm -hmm. Ja, det var stort. Kan inte du också ta några favoritvisdomsord så att vi sprider Kai Pollax. Några av mina visdomsord? Några av dina favoriter av Kajs. Aha, ja, måste jag måste tänka lite. Uh... Han säger ofta så här... Uh... Nej, men nu vet jag. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Det tänker jag jätteofta på. Mm. att Om det är någon som är taskig mot den eller dum eller säger något så, så mår inte den människan bra. Nej, just det. Så att man kan tänka på det lite grann. Sen, behöver man inte... sen så sa jag också i den boken som jag lyssnade på att det betyder ju inte att man ska stå ut med vad som helst. Men man kan tänka så ändå. Mm. man kan förstå att de mår dåligt och sen skickar sitt dåliga mående vidare på något sätt. Mm. Att det finns en orsak till varför de gör som de gör. Samtidigt, jag har ju kanske svårt att förlåta. Men om jag tänker så, då kanske jag har lättare och att jag då också mår bättre. Jag tycker bara att det är en bra tanke att ha med sig. Att det gäller en själv också. Att om jag märker att jag kanske är sur och, eller jag skulle råka säga något taskigt eller ironiserande, bara mm, det, mm. så är det någonting hos mig som inte riktigt är i balans. Mm, mm. Så det tycker jag också är viktigt att ta med. Ja. Och vad ska jag mer tänka? Kai har ju sagt så mycket klokt. Mm. Jo, men det här. Att tankar är skapande. Och att om jag går omkring och säger att jag är värdelös och jag är dålig så händer det någonting med barnen i hjärnan. Så att man till sist, man förstärker den tankebanan. Och till sist så tror man på det själv. Så därför tycker ju han att man snarare ska liksom vakna upp och säga jag duger och jag är bra och jag har stort värde. Mm. Det låter ju vettigt. Jag har varit på en föreläsning som just handlade om hur hjärnan för att spara energi väljer den snabbaste, enklaste vägen. Så har man tänkt fel någon gång tidigare, det kan vara såna här enkla faktafrågor vad, vad heter huvudstaden i Australien? Om man då har tänkt att det är Sydney istället för Canberra så då tror man hela tiden att det är Sydney när man väl har jobbat in fel svar. För hjärnan väljer alltid det injobbade först. Så då kan jag förstå att går man omkring och tänker att man fast inte fast din hjärna gör det. väljer alltid den längsta utläggningen. Ja, visst det. Min hjärna går alltid den krokigaste den vägen längsta fram till vägen svaret. till svaret ja precis. Nej men jag tänker att det, det är även liksom forskningen visar det. Jo men Kais läror är väldigt kloka raka vetenskapliga inget flum det är som liksom väldigt mm. så här. Mm. Jag blir sugen på att läsa låna någon av dina böcker och läsa. Det får du får det igen. Ska jag säga någonting mer, tycker du? Ja, kör på. Jag får fundera igen jag ska se. Det är svårt att komma på så här rakt upp och ner bara. Uh, ja, men så som jag jag har ju haft det lite jobbigt i mitt liv. Mm. Och Kai säger att du kan inte förändra det som har varit. Det, finns, det går ju inte. Det säger ju många. Men Kai säger att man kan inte förändra det som har varit. Man kan bara förändra hur man ser på det som har varit. Mm. Det är också bra. Det har jag också varit hjälpt av. Mm. Sen det här med att inte fastna i det förflutna. jag kan tycka att det är svårt någon gång när jag har haft eh, blivit besviken eller ja, känt mig väldigt nere. Så har jag kanske fastnat lite där grottat in mig i det. Och, och jag vet inte om du också har nära till ja, vad ska vi säga, olika hämndtankar eller så där. Även om det stannar vid en tanke eller att man känner sig orättvist behandlad och sådär där. Då. Men jag förstår ju att vägen ut är att inte lägga massa energi på någonting som man inte kan förändra. Men det kan vara svårt i början tycker jag. Nej, så alltså hemd känner jag väl inte så där jättemycket. Jag, kan, jag tror att jag slår mer på mig själv. Att jag tänker att hur kunde jag låta mina barn ha det så jobbigt? Och hur kunde jag välja så fel? Och hur kunde jag stanna så länge i ett elände som faktiskt inte bara påverkade mig utan även som sagt mina barn? Men det är ju ganska fruktlöst att hålla på och tänka så. Och då får jag ändå tänka alltså som Kaido att jag kan förändra mina tankar om och istället se vad, vad lärde jag mig och vad fick jag ut av det. Och det fanns fina stunder. och Det är ju ändå, mer, det det är är ändå mer konstruktivt eftersom det redan har hänt och inte går att förändra. Ja, just det. Mm. Ska vi ha någon sista liten kort sentens? En sista. Jag tycker ju att det är väldigt härligt att Kai ofta kommer tillbaka till att det enda som liksom är viktigt egentligen det är att sprida så mycket kärlek. Han säger ju, tänk om det är så att vår uppgift här i livet är att sprida så mycket kärlek vi bara kan varje dag. Uh -huh. Så det, det vill jag avsluta min, min Kaj-exposé om, ja. Vi fortsätter att sända ut kärlek till både de vi känner och förstås alla ni som lyssnar. Ja, men Det är nog som du sa i inte intervjun att Kai är nog lite buddhistisk fast han inte vet om det. Jag fick någon känsla av det. Jag kunde se honom liksom sitta lite nöjt under ett träd. Siddalta Kai. Ja, just det. Buddha Pollack. Buddha Pollack. Mm. Nej, men jättehärligt att han ställde upp och bjöd på sin erfarenhet, sin visdom i podden. Jag kan dö lyckligt nu. Mm -hmm. Och just nu, om man vill, så finns ju Kai Pollacks julkalender på Facebook. Aha. Som man kan följa. Så får man lite ett litet visdomsord varje dag fram Just till det. julafton. Det är väl några dagar kvar till julafton i alla fall. Och så kan man ju se på de gamla också. Mm. Och du har ju också en julkalender på Instagram. Ja, det har jag faktiskt. Men den är inte lika <laughs> djuplodande och eh, visdomsfull. Det kan Nej. vara lite vad som helst. Det kan vara små sånger och små partytrick och eh, någon liten dans. Och... Jag har ju fått frågor liksom så här... Hur tänker du alltså, vad, när du ska göra de här luckorna? Vad har du haft för tema? För det känns inte som att det är ett sådana, något genomgående tema utan det kan vara vad som helst. Ja, jag försöker nog tänka som Keith Johnston den kände kanadensiske teatermannen som bland annat var med och skapade teatersport. Och han sysslar mycket med improvisation. Och, och då är det viktigt att man ska inte censurera sig utan man ska ta det första man tänker på. För det är oftast mer unikt än om man försöker pressa fram någonting som ska vara ovanligt och ska eller sådär. Och så ja, jag bara <laughs> Ja, det har ju varit inspirationen dyka upp. Ja lite precis, det har ju verkligen varit oväntat populärt i alla fall. Jag har ju liksom varit tveksam kan jag säga mm. för jag är ju jag har ju fått det från dig och så lägger jag ut det och det har jag tänkt att herregud kommer folk? men de, många har ju tyckt att det var roligt jag undrar om det beror på att du är man hade jag kommit undan med samma sak och göra en advänskarände som mig som jag din? hoppas ju det och du är mycket snyggare också så du hade nog fått likes jag på vet det inte. vi får se om du får göra om det här nästa år eller? men håll utkik väldigt snart kommer ett lite farligt trick som innefattar eld det är allt jag kan säga jag är väldigt rädd nu <laughs> På tal om Instagram så har vi ju också Dagens Fråga på Instagram. Just det, och nu i veckan så började vi med att fråga, kommer du att titta på Nobelfirandet på tv? Och du svarade, va? Har det varit Nobelfirande på tv? <laughs> ja. Och jag bara, ja, varje år den 10 december. Jag måste ha miss missat det, och det var ju en måndag så jag tror jag spelade innebandy då och hade inte alls någon koll. Hade du tittat på det annars då? Nej, det hade jag nog inte. Jag tycker det är en väldigt lång sändning och väldigt... Jag vet inte, det är väl bara klänningar och kändisar och sådär? Ja, och 77 procent av de som svarade sa ju också nej. Mm. Men det var ändå 23 tappra människor som ville kanske se drottning Silvias klänning. Men de som har varit väldigt uppmärksammat är ju Sara Daniels klänning. Ja, just det. Ja, men det har, vet jag. Att, som en färgglad eh, påse. Mm. Andra frågan var, ska man reglera barnens skärmtid? Där fick vi... Tvärtom, 75% på ja och 25% på nej. Mm. Men vi har väl inga sådana tydliga regler. De äldre sköter ju sig själva, tonåringarna. Jo, men med heller har vi ju reglering. Jag tänker mest att vi har varit lite slappa med de stora. Vi har ingen aning om om de bara sitter med sina skärmar- 24-7 liksom. Nej, det är klart. Men för de har egna rum och så. Heller har vi uppsikt över på ja, ett annat sätt. Så länge de sköter sig i skolan och, och sådär så. Är det eget ansvar för dem? Och sen har vi ännu en julrelaterad fråga. Och det var ju, har du handlat klart alla julklappar? Det var väl när jag fick lite ångest där att jag inte hade köpt en enda som jag ställde den frågan. Men där sa då bara 32% procent ja- och 68% nej. så du och 32 vi... galna procent, jag hatar dem allihopa. <laughs> vi är i gott sällskap, men vi har kommit en bra bit. Ja. Det är ju tack vare dig. Tack oss. vare GKs. Mm, det också. Och då kan vi ta den frågan, skulle du åka till GKs i december- där sa jag gärna var svaret för 42% procent och nej helst inte sa 58%. Jag var del av de 58% och ändå åkte, du dit? Och ändå åkte jag dit. Ja, men det var så här, här med är jag nöd och tvungen kändes som mm. vi inte hade kommit igång med en enda julklapp och vi skulle iväg och jag tänkte det här kommer aldrig att gå väl. Så då åkte jag och eh, Bella. I och det gick ganska bra faktiskt. Mm, jag tycker du som jag vanligt att, var effektiv. Jag, jag tror att det handlar typ 80% av djurklapparna. Det är bra det. Vi hade även en fråga. Hur ofta går du hos tandläkaren? Är det mindre än en gång per år? Mer sällan alltså. Det var 47% och en gång eller oftare var 53%. Det hade du en liten opinion eh, över hur jag hade utformat de olika svarsalternativen. Jag tror nog att det hade blivit större skillnad om det var om man tog två år eller mer. För det, Då tror jag att det skulle varit lite mer speciellt de som går sällan eller har då oftare än vartannat år. Jag blev så lycklig att det var en som skrev och sa att hon inte hade gått på 15 år. Då kände inte jag mig så dum. För det var ju 20 år sedan. Nu gick ju jag faktiskt i år. Ja. Men innan dess så var det typ 20 år sedan jag gjorde det innan. Just det. Så det... Jag kände att jag hade en kompis där. Mm. Och jag klarar mig på vartannat år. För men vem har finast jag... tänder, du eller jag? Nej, det har ju du, men jag har inga hål. Så att... <laughs> nej, men jag tycker att jag har ju tjänat in mm. väldigt mycket på de där 20 åren jag inte gick till tandläkning. Ja, det beror på hur <laughs> man ser det. men Sista frågan den här veckan var, har ni tagit in granen än? Och då sa 44% ja och 56% procent sa nej. Där blir jag också väldigt glad att det var 56 procent så känner inte jag mig så ensam att vi inte har tagit in någon gran. Nej, så är det. Frågan är om man hade frågat vilka av er kommer att ha gran överhuvudtaget. Hur ja, svar kommer det att bli då? Och vi är inte helt hundra Emma. Nej, det är vi aldrig. Men helt hundra alltså. Jag ska nog ställa den frågan nästa vecka. Vi får se. Mm. Och nästa veckas gäst har vi valt lite för att det är julafton- som vi ser som barnens stora dag. Plus att den 28 december- så är det Medlösa barns dag. Mm. Och temat är barnkonventionen- eller som den heter då- FNs konvention om barnets rättigheter. Och där har vi med en expert- som heter Åsa Ekman. Det var faktiskt väldigt intressant. Jag insåg hur lite jag visste- om barnkonventionen. Så jag lovade ju- Tror jag i ett fördyggt ögonblick där att vi skulle lära oss en paragraf i veckan år just 2019. Det. Mm. Så det, det ska jag försöka följa. Ja just det, för det finns 54 artiklar tydligen. Och tre tillägg. Vad har Sverige inte hade skrivit på alla? Nej just det, det där sista om att man ska kunna överklaga och så. Men det vet Åsa Ekman, det kommer hon förklara i nästa vecka. Tills dess så hoppas vi att ni fortsätter höra av er på Facebook och Instagram. Där hittar ni oss lätt. Och eh, även på mail som är då bonuspappan. Och så får man gärna ge oss betyg på iTunes. Man kan ge oss fem stjärnor eller fyra. Och så gärna en strålande recension. Det går jättesnabbt. Klicka i lite där bara. så. Då blir vi så himla glada. Tack för den här veckan. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Ja, nu får jag gå och packa upp. Ja, just det. Från Malmöresan. Ja, Malmö kommer aldrig mer att bli så likt efter vi har varit där. <laughs> Men mysigt hotell och härligt att äta sådana jättestor frukost. Ja, jag förväntar mig att du gör en sån frukost till mig imorgon. Och alla andra dagar, ända tills vi gifter oss. Vad händer sen? <laughs> då får du laga frukost till mig. Är det slut på sötebrödagarna då? Nej, då blir det då. tradition att men det är hustrun som lagar frukost. Kommer du att bli en mansgris efter vi har gift oss? <laughs> Jag tror inte. Du har bara lurat in mig. i din. <laughs> Jag kommer att bli ännu mer feministisk. Det är härligt. Mm.